Розділ дев'ятнадцятий Всеохопність і більш-менш точність глосарію, вже не беручи до уваги порівняну низьку ціну, є те, що на обкладинці великими приємними для ока літерами набрано заклик без паніки, стала однією з причин, чому так швидко розпродавався путівник по галактиці для космотуристів. Це у всіх відношеннях видатний посібник для подорожуючих. До прикладу, між 938 324 і 938 326 сторінками тут вдало вміщено статистику геосоціальної природи Всесвіту. А спрощений стиль викладу частково пояснюється тим, що укладачі вимушені дотримуватися видавничих термінів Скопіювали цю інформацію з пакунка від пластівців на швидку руч, прикрасивши її кількома примітками за тим, щоб уникнути судової відповідальності за порушення неймовірно двозначного законодавства галактики про авторське право. Цікаво зауважити що згодом хитріший видавець за допомогою «Темпоральної дуги» послав книжку в минулий час і виграв у суді процес проти компанії, яка випускала пластівці, висунувши проти неї позов про порушення того ж таки законодавства про авторське право. Ось зразок тексту. Всесвіт. Деяка інформація для виживання у ньому. Перше. Місце знаходження. Безконечність. Путівник по галактиці для космотуристів пропонує таке визначення слова «безконечність». Безконечність більше, ніж будь-що найбільше у світі, і ще трішечки. Але насправді ще більша. Дійсно, напрочуд безмірна, абсолютно неймовірних розмірів, справді, ого-го, яка велика. Безконечність – така велика, що у порівнянні з нею будь-яка величина не заслуговуватиме уваги. Якщо гігантське помножити на колосальне і ще потім на неймовірно велетенське, то отримаємо щось приблизно те, що ми намагаємося тут пояснити. Друге – імпорт. Немає. Неможливо нічого ввозити у безконечність, адже поза безконечністю нічого не існує. І взятися імпортові ні звідкиля. Третє – експорт. Немає. Дивіться, імпорт. Четверте – населення. Немає. Відомо, що існує безліч світів, хоча б тому, що їх може вмістити неосяжний простір. Втім, не кожен з них населений. Ось чому кількість населення світів обмежена – Якщо поділити будь-яке число на безконечність, то отримаємо результат близький до нуля. Отож, середня густина населення усіх планет Всесвіту теж може дорівнювати нулеві. І тому усі люди, на яких ви час від часу натрапляєте, є просто витвором хворобливої уяви. П'яте. грошові одиниці немає. Правду кажучи... У галактиці в обігу є три вільно конвертовані валюти, але жодну з них не можна брати до уваги. Алтеріанський долар недавно знецінився. Фланіанські кулясті побли обмінюють тільки на інші кулясті побли, а з триганським пу існують окремі специфічні проблеми. Обмінний курс, який становить 8 нінгі за 1 пу, запитань не викликає. Але оскільки 1 нінгі? Це трикутна гумова монета, кожна зі сторін якої завдовжки 6800 миль, то ще нікому не вдалося зібрати досить нінгі, щоб обміняти їх на одну пу. А за нінгі ніхто не хоче мати справи, бо Галактичний банк відмовляється розпорушувати свою увагу на розмінну монету. Виходячи з цієї умови, можна дуже легко довести, що Галактичний банк теж не більший як витвір, Хворобливої уяви, шосте мистецтво немає. Функцією мистецтва є відзеркалення світу, а в природі не може існувати достатньо великого дзеркала. Дивіться пункт перший сьоме секс немає. Якщо по правді, то цього таки не бракує. Головним чином через те, що неіснуючому населенню Всесвіту. Просто нема чим зайнятися через суцільний брак грошей, торгівлі, банків, мистецтва та усього іншого. Зрештою, зараз не варто детально говорити на цю тему, оскільки вона справді жахливо складна. Детальнішу інформацію з цього питання дивіться у розділах 7, 9, 10, 11, з 21 до 84 включно і практично в усіх інших розділах путівника.